עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. ועדן ויניל, כמו שניחשתם, כמו שאמר לכם האות, אבל כולכם יכולים לנחש במה, במה עוסקת תוכניתנו דהיום. דה אז זהו, באמת, מה עוסקת היום שלישי היום, לא? יום שלישי פעמיים קיטו, ובגלל זה כנראה עשו גם את האירוויזיון גם היום, כנראה. ראשי חצי ראשי יום, גמר חצי ראשון, ראשון. ולכן, יש לנו ספיישלים של שעתיים. כן. ו... לא לבד, יש לנו כאן שני חורבי אירוויזיון מובהקים שלא מסתפקים רק בלראות בטלוויזיה, הם גם ראו אירוויזיונים במו עיניהם ולא רק בארץ. אז אנחנו נאמר אי, שלום לשי גלעם, טל ויינברג. שלום, שלום. שלום, שלום. אומרים Good Evening Europe, Good evening. זה ככה אומרים אצלנו. Ladies ומתות. and Gentlemen, אוקיי. <laughs> דוז פואה על, על הניסוח החדש. אה, טוב, אה, שנסביר למה התחלנו עם חי. אה, הוא זכב... הוא דכה, הגיע למקום שני, ב-83. העניין הוא שבשבילנו, בשביל הישראלים, אף אחד גם לא זוכר מי הגיע למקום הראשון ב-83, כי מה שהיה חשוב זה שעופר חזה הופיע במינכן. כן. במינכן. אחרי מה נחי... שקרה במינכן. כן. Uh, ואת השיר הזה כתבו כמובן נאוד מנור ואב איתו לדנו. ויש משמעות לעובדה שעופרה חזה שרה חי במינכן, על אדמת גרמניה, ושי הזכיר לי את הסיפור על החטא. אז uh, תספר על החטא. כן, נאוד מנור, uh, זיכרונו לברכה, uh, הוא תמיד סיפר שבדרך כלל כשהוא כותב שירים או... הוא משתדל מאוד מאוד לא להיות אה, עם חטא, לא לשים חטא בשירים. אבל השיר הזה במיוחד, הוא אמר, אנחנו נראה להם דווקא. נשים כל הברה שנייה, נשים חי, חי, חי, ככה שזה יהיה ניצחון. אה, ויותר מזה, אם שמתם לב, אם אתם זוכרים, השמאלות אה, של המלוות והרקדניות היו בצהוב, שזה קצת מזכיר, אתם יודעים... כן. זה... Yeah, they... זה דבר שלא שמעתי עד היום, okay. כן, זה מעניין. עכשיו, לפני, ה... לפני שנכנסנו לאופן, אז mm -hmm. דיברנו קצת על, על האירוויזיון, אמרתי מה דעתי על האירוויזיון בשנים האחרונות, לעומת האירוויזיון דאז, עוד נדבר על זה בהמשך כאן כשהמיקרופון יהיה פתוח, כמו עכשיו. תראה, מוישה, מדובר באירוע שהוא, בסופו של דבר, הוא תחרות מוזיקה. כן. בשונה מתאחרויות... אפשר להבין להזכיר גם מתי, מתי הוא התחיל גם. הוא התחיל ב-56'. בדיוק. ואולי, אולי, אולי, אם יצא לנו נשמע, נשמע בהמשך, כי עוד מעט אנחנו נשמע את אבא ניבי מתוך תקליט כפול די יוצא דופן. שנדבר עליו עוד מעט. מה שהתחלתי לומר זה שבניגוד לתחרויות זמר אחרות, שבהן בערב התחרות למעשה השירים נחשפים בפעם הראשונה, כן, וזהו, הזהו. יש הזדמנות חד פעמית להתרשם מהם, להחליט מה כן, מה לא, מה מקום ראשון. כאן מפמפמים את השירים כבר חודשים, כי התחרות התנפחה וגדלה. מ-20 מדינות השיד... מקסימום. ואיגוד השידור <קס> האירופאי מרוויח מזה המון כסף, המון, בגלל, המון, הת... כסף, בגלל כסף. העניין הזה. המון המון. לכן הם עושים איזה טראסט גדול, מה שנקרא, צריך להרוויח מזה. עכשיו, אנחנו לא נגד. אנחנו לא נגד. מה, היינו נגד שעתיים לאירוויזיונים, היינו נגד? אנחנו לא נגד. אבל אנחנו נשתדל בתוכנית הזאת לכסות לא רק את האירוויזיונים של השנים האחרונות, גם אירוויזיונים קדומים יותר ולא פחות טובים. ויש אומרים טובים יותר, אבל ננוח מהדיבורים, ואנחנו... לפני הכול, אני חייב לשאול שאלה מאוד חשובה. אתם תהיו שם היום בערב? בוודאי. אני הייתי גם אתמול, הייתי בחזרה הגנרלית של החצי גמר הראשון, ודרך אגב, אתמול קובי שלנו הופיע. זאת אומרת, לא נראה את זה היום, אבל הקליטו את השיר כדי לשדר תקציר היום. כן. אבל זה צריך להגיד שהחזרות הגנרליות נועדו לדבר אחד מאוד חשוב. הם מקליטים כל הזמן את הכל. והם, Just הם, in case. בדיוק, mm -hmm. וברגע שמתחיל האירוויזיון, הם מריצים פליי, זה צריך להיות אחד לאחד נונסטופ. Okay, okay. זאת אומרת שאם קורה משהו כרגע באירוע, הם עוברים ישר... היא, מושלם, היא, אין, בדיוק, זה סינק מושלם. ישר עוברים למה שנקרא לטייפ. אני מקווה דיוקה. שאנחנו לא נהיה המדינה, השידור הראשון שזה יקרה, כי זה לא קרה. לא, אבל כבר אמרו שזה קרה כבר. זה קרה, זה קרה, uh, קרה ממש בקטנות. <laughs> בארץ <laughs> הכל בגדול. כן. <laughs> אז שמענו את עופרה חזה במינכן, 1983, אבל צריך להגיד תודה, קודם כל, למי שהביא לנו את האירוויזיון בפעם הראשונה לישראל. Mm -hmm. הוא זכה ב-78', בפריז. נכון. דרך אגב, שמת לב שעד נטע כל הזוכים והזוכה הם תימנים, בתימניה, כן? זה אומר משהו? לא אני <laughs> לא יודע. <laughs> יודע. זה <laughs> מהנחום <laughs> כנראה. <laughs> <laughs> טוב. או הקובאנה, <laughs> אני <laughs> לא יודע. יזהר כהן שר, עוד שיר של אהוד מנור כמובן, אבא ניבי. נכון. אז בואו נשמע, יש אבא ניבי, ואחר כך נדבר קצת על התקליט שממנו הוא מושמע. My days were happy, free and wild But when in love I couldn't say The words are what I said today Yeah. אוקיי, טוב, עכשיו בואו אני אסביר. אה, אה, קודם כל, זה רק מראה, כמו שאמרתי פה, אה, כמה זמן עבר מאז שאני שמעתי את התקליט פעם אחרונה, אפילו לא זכרתי שזה בגרסה האנגלית. אבל, אוקיי, אבל התקליט... הוא מופיע בצורה מאוד מיוחדת. למה זה ככה ומאיפה זה בא? אני אספר או. לך. התקליט אה, יצא אה, לכבוד 25 שנות האירוויזיון, והוא יצא במהדורה מיוחדת. באירופה, כל ההכנסות מתוכו הוקדשו לצלב האדום, ובארץ, למגן דוד אדום. ולכן יש כאן את המגן דוד בפינה הימנית העליונה. וגם על התקליט עצמו. וגם על התקליט עצמו. וזה תקליט די נדיר, הייתי אומר. אז תיזהר לי עליו. הנה, תיזהר לי שמרתי אותו. אנחנו נשמע מתוכו כמה דברים מהתקליט. ועכשיו, שמענו שני שירים, שמענו שיר שזכה, פתחנו בשיר שהגיע למקום השני, אז היה לנו שתיים, היה לנו אחד, ועכשיו... מקום שלישי. כל הכבוד, מקום שלישי. נו, נו, ספרו. וולארי, שיר קלאסי קלאסי של אירוויזיון. מעניין שלא הרבה יודעים שזה היה באירוויזיון. הם מכירים את הפזמון, את הארבע, חמש מילים, ואנשים פשוט לא יודעים שזה היה באירוויזיון. תשאיר, תשאיר נלבלו, תשאיר די פינטו די בלו. אני בשידור, עדיף שאתם תשאיר. די פינטו די בלו. זהו. זה וולארה, זה נורטו, קנטה, כן. טוב, אירוויזיון, אירוויזיון, אבל הוא בעצם זכה בפסטיבל סן רמו ב-58'. למה? כי פסטיבל סן רמו היה קדם אירוויזיון של איטליה. כן. עד היום, אני חושב. כן. נכון, עד היום בוחרים את הנציג מפסטיבל סן רמו. כן. ווולארה, לא, הגיע מקום שלישי באירוויזיון. אם תרצה מי זכה, אתה פשוט תבדוק שמה. תלך מ-56 ל-58 ותמצא את, ה, את הזוכה או הזוכה, למרות שזה פחות, אה, פחות משמעותי, כי יש לפעמים אירוויזיונים שמהם אף אחד לא זוכר את השיר שזכה במקום הראשון. נכון. אבל כולם זוכרים שירים אחרים שצצו שם. דוגמה, יש דוגמאות אינספור לזה. וזו דוגמה מצוינת. אה, ווולארי היה לא רק להיט... אה, ענק אחרי אירוויזיון, הוא גם... הידעת שהוא הראשון שזכה בגרמי בקטגוריית Record of the Year? כן? וואו. Oh, wow, wow. וואו, וואו. וואו. אפשר לדבר על זה שהיה במקום הראשון במצעד mm -hmm. האמריקאי. הוא גם uh, זכה במקום מאוד גבוה במצעד uh, שהיה נכון uh, 60 שנה לאירוויזיון, או 50. הוא זכה, אם אני לא טועה, במקום שני או שלישי גם, אחרי ווטרלו, uh, אבא. בוודאי. ווטרלו. עוד, עוד נגיע לזה, עוד זה, זה וואט ארגן. כן? עוד נגיע, what... זה, זה פרק, ואבא זה פרק בפני עצמו. זה, זה, זה, זה, זה נכון. אבל עכשיו, אנחנו נלך לאדון סניור דומניקו מודוניו, ששר נל בלו די פינטו די בלו, שכולם מכירים כוולארי.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 ‫בול הארץ, או-הו, ‫קנטרה, או-הו, ‫נל בלו, די בינטו די בלו, ‫פליצ'ה דיסטר אל הסו, ‫אבו לבו, בו לבו, פליצ'ה, פינאלטו דל סולד, ‫אנגורב Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Oh!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 Trapunto di stelle Volare oh, oh. Cantare oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu Felice di stare qua giù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 בליצ'ה, דיסטארק וואט ג'ו, נל בלו, נל יוקי טוי בלו, בליצ'ה, דיסטארק וואט ג'ו, גו. זהו, מל בלו. נל בלו, די פינטו די בלו. תשמע, אתה אומר את הדברים האלה, מתחשק לך תירה מיסועה. מיסועה עכשיו לאיטליה. <אח> <אח> <אח> אין לי תום איזה ספגטי ככה. מי שם טעים. חייך על איטה? רוצים טירה מיסור. אין לנו פה בקפיטריה, טירה מיסור. מוישה, אתה לא, ת, לא, ת, לא. אה, אה, נרג... כבעל נרג... תפקיד בכיר כאן, נרגניסייה. מתבקש להוס... להוסיף... להוסיף... להוסיף... להוסיף הנה, המפיקה שלנו uh, כבר uh, פועלת נגדי פה בעניין. <laughs> טוב, uh, אז אנחנו שמענו את איטליה, <laughs> את uh, uh, דומניקו מודוניו. וככה התנהל לנו פה איזשהו דיון מעניין בשאלה הקריטית, אז מה עכשיו? איזה שיר? לא השיר של פסיקה פיק, אז מה עכשיו? והחלטנו שמה? מתוך אירוויזיון 1979, שהוא שופע בלהיטים ושופע בהמון שלאגרים, והרבה אומרים שאולי אירוויזיון הכי טוב אי פעם, לא רק ישראלים שזה גאווה לאומית, אנחנו נשמע דווקא לא את המובן מאליו. נשמע את השיר... קולורדו. קולורדו. וזה דווקא רציתי... קודם כל, אני מאוד אוהב את השיר הזה. גם אני. והוא לזכרה של הזמרת שלצערי, נפטרה לצער כולנו, נפטרה לפני שנתיים. סנדרה רימר. כאן יופיע תחת השם קסנדרה. רוזנדרה. הנה קולורדו. עכשיו, לפני שנתחיל לצלול לעומק האהבה של טל ושי לאירוויזיון, עוד כמה מילים על אירוויזיון 79, ונכון, הייתי שם, אני בעוונותיי כבר... אני הייתי ב-99. ואנחנו השנה, הייתי, זה ממש... אני ש... הייתי גם ב-99, <laughs> אבל בעוונותיי, אני כבר, אתם יודעים, לא אדם צעיר, מה לעשות. אני צריך ככה את ה... האמת היא שאני הייתי שם לא בשידור, הייתי כאן, נכון, כן, בשידור, אבל בחדר של העיתונאים. כן, אז ב-79, גם היינו בתקשורת ובתחרות עצמה, וזה באמת, ממה שאני זוכר, זו הייתה אחת התחרויות הטובות ביותר, לא רק בגלל כמות השירים, הטובים והזכירים בכף, mm -hmm. אלה שהגיעו גבוה ואלה שלא, גם בגלל שהאווירה שם הייתה מאוד מאוד נינוחה mm -hmm. וטובה, ויוסי צמח עשה עבודה נהדרת כבמאי. כבמא. הם רק התפללו לדבר אחד, לא לזכות עוד פעם, התפילה שלהם לא <laughs> נעלתה. <laughs> ויש שם, יש איזשהו קטע, אני לא יודע, אני לא יכול להתחייב לך במאה אחוז שזה נכון, אני קראתי את זה איפשהו, mm -hmm. בזמן אמיתי, ש... ואני גם סיפרתי את זה כמה פעמים פה, mm -hmm. לאירוויזיון כמובן חולקו הזמנות לכל מה שנקרא סגל א', כן? כל המכובדים קיבלו הזמנות לאירוויזיון, ביניהם היה גם מבקר המדינה, mm -hmm. דוקטור יצחק נבן צל ורעייתו ז"ל. והם ישבו, אני לא בטוח שהם נהנו, אבל ברגע שג'ינגיס חאן עלו, כמה שניות אחרי זה, הם החליטו לנטוש את, ה, את המקום, כנראה שזה קרה, היה... גרש כבר... שזה היה בצ... כבר מעל, מעל יכולותם <laughs> לספוג <laughs> את, ה, את המוזיקה החדישה. האירוויזיון של 79, התקליט, הנה, רואים את התקליט? בבקשה, הנה, אנחנו עכשיו mm -hmm, כן. את התקליט בשידור חי. קודם כל העטיפה יוצאת דופן בזה שהיא קולאז' של... אולי, אולי זה, זה מזכיר משהו שבזמן הביטלס עשו משהו דומה באותו זמן? אתה מתכוון לעטיפה של סארג'נט פפר. בדיוק, בדיוק. כן, רק זה פחות דחוס פה, ואתה רואה, זה, זה בעצם כן. אירופה, והים התיכון, ו כן. כן, ברור. וכל זה. יש כאן 17 שירים, שניים חסרים, אחד בלגיה, לא נורא, אבל השני, שזה מפתיע, ג'ינגיס חאן, חסר פה. למה? אולי עניין של זכויות יוצרים, וגם באותו זמן שזה יצא, יצא גם הסינגל של ג'ינגס חאן, גם בארץ. Mm -hmm. אז אולי, אולי זה קשור, אולי. אולי לא. ואחרי שדיברתי כל כך הרבה, אני אלך לשתות מים, ומוישה יש לו שאלות אל שי וטל. רגע, לא, אנחנו לא רוצים לשמוע קודם את... לא, אה, אנחנו לא. קודם כל, הם לא יברחו, הם לא יברחו, גם שי וטל לא יברחו, אבל... <laughs> דבר. טוב. אני כבר בא. אוקיי. Okay. אז בא אה, בא. אני רוצה להתחיל. שלום. לכם, שלום. קודם כל שלום, שלכם ברור. חג רבי שמח לכל תושבי ישראל. <laughs> <laughs> זה <laughs> חג, חג <laughs> ככל באמת החגים. חג, באמת חג. זה חג, ובכלל, זה נותן לנו איזשהו מול כל העולם, שיראו אותנו במיטבינו. שיראו סוף סוף משהו לישראל להציע מלבד <laughs> חדשות, <laughs> רעות וטילים <laughs> <ו> <laughs> למיניהם. בדיוק. וגם כמעט ולא קרה, בואו לא נפתח זה, אבל... לא, אבל בסדר, עכשיו הרגיעו אותם שם. אבל איך זה התחיל בעצם? בואו בוא נתחיל מההתחלה. 56. בוא, 56 זה אבות אבותינו. אבל תראו, יש את הסיפורים שמספרים שהיו מתכנסים בסלון, וזה היה משהו, אירוע לאומי, שכולם צופים. אבל... היה משהו ב בתחרות הזאת, מעבר לסתם אה, שירים. מה הנהי אותם בעצם לעשות את, את התחרות הזאת? כי משהו עזר עסק, זה ללכת לעשות תחרות שהיא בעצם כלל אירופאית. כך זה התחיל בעצם. נכון, זה... זה לרגע... כל העולם מאוחד, כל העולם רואה אותו דבר. הנה, זה, אז ארון יש לו זה... תשובות לכל. כל שאלה תשובה, כמו מסטרגוגל. כן, מהספר של יצחק אבנון. כן, אתה זוכר את הקטע מגבעת חלפון? כן. הוא מבקש שיבחנו אותו, מי זה, מנחם זילבר מבקש שיבחנו אותו על שאלה ספציפית שם. העניין הוא שפסיבל סן רמו היה שוס גדול באיטליה, וזה היה השראה. כפי הנראה, זו הייתה השראה, החליטו להרחיב את זה לתחרות uh, כלל אירופית. אגב... אבל זה לא התחיל בעצם בשידור של סן רמו בעצם ככלל... לא, uh, לא, לא. סן רמו uh, uh, שודר בעצם באיטליה בלבד. זה, זה אירוע מקומי, כן. אומנם גדול, אבל אירוע מקומי. Uh, עכשיו, למה אני חושב שזה השפיע על... Uh, על על היוזמה לאירוויזיון, כי בתחרות הראשונה, ב-56', היו כמה דברים שלא חזרו אחר כך. קודם כול, היו בסך הכל שבע מדינות. מה שאומר שכמו באליפות העולם הראשונה בכדורגל, אז בשנות ה-30, לא כולם חשבו שזה שוס כזה גדול. צריך להיות כמה. שצריך להיות. צנוע, אבל מה? שבע מדינות, כל מדינה יוצגה בשני שירים. Oh. ככה שהיו 14 שירים. Oh. אה, לא, לא חזר יותר הדבר הזה mm -hmm. בהמשך. ולמה זה מזכיר את סן רמו? כי בסן רמו יש שני ביצועים לכל שיר, כדי שהבחירה תהיה בשיר עצמו, ולא בגלל שזה כוכב, והמבצע השני mm -hmm. ש... הוא סתם... זה כן. המהל חדש שהתחיל. זאת, אה, אה, זאת הסיבה. ככה שבלי סן רמו, לא וויזיון, וזה מחזיר אותנו לדמונין. הנה, מחזיר אותנו אליהם. את... אתם נכנסתם ל... לחיידק הזה, טל. אני נולדתי בשנת 75, ובגיל 4, ב-79, שגל עטרי שרה את הללויה, אני זוכר שהיה התרגשות עצומה במשפחה. Mm -hmm. כן, כן. ומאז, מאז, מגיל 4. יפה, ואתה כל הזמן מקפיד כל שנה. הייתם היית בחו"ל? בוודאי, ב... היינו, אני הייתי בחמש תחרויות. ממש טסתי, mm -hmm. uh, וזה עולם אחר לגמרי. מי שלא טס לתחרות ורואה את זה קורה... איך באמת ההרגשה שם שאתה נמצא בחו"ל ואתה מגיע לכזה אירוע? זה... גדול מארגזמה. <laughs> <laughs> וזה, וזה, וזה מנווה גם כמו פה באירוע מסביב uh, בצורה גדולה? או... Uh, בש, בשנים הקדומות, uh, למשל הייתי ב-2005, ושוב, זה, זה היה צנוע כי לא היה חצאי גמר, היה רק גמר. אבל עכשיו יש לנו שני חצאים. ואירוויזיון, אנשים חושבים, אה, אירוויזיון, אז בסדר, זה תחרות שירים. זה לא רק המופע עצמו, זה מסיבות, זה קוקטיילים, זה היום שטיח אדום שהיה לפני יומיים. כן, זה אווירה כלל עולמית. כן, בדיוק כך, זה נכון. אני הייתי באירוע שהיה בהרצליה בשבוע שעבר, ובאמת, אתה מרגיש אווירה כלל עולמית, שאתה נפגש עם כל כך הרבה אנשים, וכל הזמרים, ואתה יודע, שמתי לב שמה, וגם ראיתי זה גם בשנים קודמות, שאני הייתי מקורב לזה, שמשום מה, רובם צעירים לגמרי. לעומת מה שפעם, פעם היו באמת כאלה שכבר היו הם, עם רקע מוזיקלי, הרבה ש... זמן. זה מה שיפה בתחרות הזאת, שהיא יודעת להתחדש עם הזמן, יודעת לתת כל מיני ביטוי לכל מיני ז'אנרים, לכל מיני דברים. אנחנו נדבר על התהליכים של האירוויזיון עבר. פעם הייתה תזמורת, היום אין תזמורת, נכון. פעם מי חשב על פירוטכניקה ומפלים. פעם כל מדינה אה, הייתה צריכה, היו חייבים לשיר בשפה שלהם. נכון. היום יש הרבה מדינות ששרים באנגלית. נכון. כן. טוב. אוקיי, אז בואו נשמע עכשיו. מה שנשמע אה, עכשיו... השיר, השיר. כן. למביני עניין. אבא. שיר צנוע, שאולי, לא, לא יודע, להקה... ש... להקה אלמונית. בשנה בא הבאה, לא באותה תקופה. אבל בטח תשמעו עכשיו. הנה, להקט אבא. כן, טוב, ווטרלו, להקה אלמונית, לא יודע שמעתם עליה, אומרים ש... מאני, לעתיד, מזהיר. דרך אגב, הם... לפי מה שהבנתי, הם הגיעו לארץ, או שזה החיקוי שלהם. זה החיקוי שלהם. תשמע, לפי מה שאנחנו שומעים, הם גם הקליטו משהו חדש, אבל אתה יודע, אולי אנחנו כבר נהיה בני שמונים פלוגס. אבל יש סיפור מעניין עם להקת אבא. נו. לא מזמן בווייטנאם, באיזשהו מקום, ויש שם בית זמרת ששרה כל מיני שירים, ועם קצב אני אומר לה, ואז אני אומר לה, להקת אבא, מאני מאני. אז הם מחפשים ומוצאים איזה משהו, ומתחילים לשיר, והם לא, לא, לא מצליחים לשיר. <laughs> בסוף <laughs> אני אמרתי, טוב, אני אעזור לכם לשיר, אבל זה לא הלך. <laughs> וכך זה... חידשת את הקריירה <laughs> שלך מלהקת <קטנה>, הנחל, אה? <laughs> אתם יודעים, אומרים שהציעו להם אה, שנים על גבי שנים, מציעים להם אפילו, קחו מיליארד, קחו כל סכום שעולה על מוחכם, רק תתאחדו. הם לא הסכימו. <laughs> בכל הכבוד להם. יש דברים שמוטב לא להניח אותם. ובכן, ועכשיו לפינתנו אה, חידון הטריוויה היומי. אז אה, מתי בפעם הראשונה אה, ישראל יוצגה באירוויזיון? אני שואל את משה, מתי בפעם הראשונה ישראל יוצגה באירוויזיון? שאלה קשה. השאלה, כן, היא לא כל כך קשה. עכשיו, כולם, או רובם של הנשאלים, יגידו, מה זאת אומרת 73, אילנית, אי שם. שם. אבל, אבל בואו נחזור אחורה 10 שנים בדיוק, 1963, וקורה אירוע נדיר. שתי זמרות ישראליות מייצגות שתי מדינות באירופה. Mm -hmm. אחת מניע. מייצגת את אוסטריה בשערה בגרמנית, קרמלה קורן. Mm -hmm, אחר כך, כן. כעבור עשר שנים פלוס, היא חזרה לארץ ועשתה כאן מופעה משירי ברד בכרך. אתה זוכר? כן, כן. והשנייה שכמעט, כמעט זכתה במקום הראשון, ובסופו של דבר נאלצה להסתפק במקום שני, היא, אסתם. וזה עכשיו יגיד לנו מר שי, היא... מה הייתה? השאלה הייתה, מי זכתה פצ... במקום השני באירוויזיון 1963, וישראלית? עשתה רופרים. כל הכבוד. היא שרה בצרפתית, שיר יפה, לדעתי, אה, נקרא טאום ומפה? אל תעזוב, או משהו כזה. כן. אני בצרפתית חלש, זה לא... כן, טאום לא, ומפה. לא, בבקשה, <אז> בוא, <ווא> נשמע. בוא נשמע. הנה, בוא, בוא נשמע. נשמע. כרדה, מז'י פנסה ת'ו באטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם כאן ז'פור אלי טרפור הטראוורי הטוב, סנטי פעם אבוואטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופאטם ופל נוואר דולטה כאן נורא שת'מ...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 לחיים. לחיים? כן. סלוט, שירס. כן. אוקיי, שתינו עכשיו מים צלולים מהבקבוק. מי עדם זה... לא עושים פרסומות פה. לא, המים, יש להם עדן. אה, אוקיי. הם נובעים מעין גדי. כן. טוב, ובעוד אנו עסוקים בחידולי לשון והלצות, אנחנו צריכים להתקדם עם, ה... עם התוכנית, ואנחנו מדלגים חיש קל אלף לאלפיים... ותשע עשרה לשנה, uh... מה... מהסטאר אופרים, התקופה התמימה והיופי ששמענו, אנחנו עוברים אל שיר uh, שלדעת רבים. יש a... לו סיכויים טובים a... מאוד עסקות. לא רק a... סיכויים, a... הוא... דעת רבים a... וגם דעת חייהם בעניין? אני חושב שכן, okay. uh, זה שיר מאוד חזק של איטליה, אני מדבר כמובן על איטליה, uh, מחמוד, לשיר קוראים סולדי, uh, כסף. Mm -hmm. שיר, uh, התוכן שלו מאוד קשה, כי הוא מספר על יחסים בין אב ובן, זאת אומרת שזה הוא ובנו. הוא באיטלקית, הוא מאוד מזכיר שירים קלאסיים מהעבר, זה מחבר אותנו קצת, אולי זה יחזיר קצת עדנה לאירוויזיון. לה, uh, הוא מאוד קליט, אנחנו פה נעשה גם uh, עם הכפיים של השיר. הסיפור המעניין בשיר הזה גם uh, שהוא מוסלמי שגר uh, שם. Uh, היו המון המון מתנגדים שהוא ייצג את המדינה, אפילו יש איזה mm -hmm. שר, איזה אחד השרים בממשלה, הוא צייץ uh, שזה לא השיר הטוב או משהו כזה. אחד השירים הבולטים, אם כבר, uh, מי אתה עוד מהמר, טל? שווייץ. נכון, שווייץ גם מאוד מאוד חזקים. איזה שיר? Uh, Dirty Dancing של לוקה האני. אנחנו נשמע גם... גם אותו בהמשך. טוב. Uh, בוא נשמע, uh, משמיעה ראשונה הוא תפס אותי, השיר הזה, באמת. هنا. מחמוד. שקיצן, פומן ארגילה, מיקדה גומבה. מיקדה גומבה, קומבה, קומבה, סייג'ה, קומבה, קומבה, קומבה. בין סוף יובלות שבר כביר אצד אמנית ומפרגר איי. לא נותן פה ברק ירירה, ברק סולו או רסו, כו זסי. אלי פיצ'י לסטאר אלמון. אבישולי שאלי, שאלי, קומי שאה וסייבוטו שאלי, שאלי, דימי שאה תימן קוטייני פוטי, פוטי. מיקי לוי קומי וקומי וקומי וקומי וקומי וקומי וקומי. צוקי דיווידירנו לידתו, טרדירנו פלוטו לאן אל פטו, פרנדיטותא לטווקר קריטה. אז המה לא סייקל עושה, צונה סד יעלה מכדרה. מכדרה כה מרה, כה מרה, כה מרה, סייצה, כה מרה, כה מרה, כה מרה. בין סוף יובלות שבר כפירסת אומנית ומפרגר איי. לא נותן פה בר כרי רפר כסולו אורסו כה זסי. סולו שולדי, שולדי, כה מסרע ושבותו שולדי, שולדי, פרימה מפרלה בפינות פרדי, תרדי. מי ידע וי קום מאור, קום ווא, קום ווא, עדסו קום ווא, קום ווא, קום ווא. וואלדי, וואלדי, חביבי, תעלה עינם. מי די צבי, ג'וקנדו, ג'וקנדו, קונה יפייה. וולדי וולדי, חביבי, סברה בבירה. להוולה, להוולה, ביטונה, ריקה מפרימה. היא עוד עטר, לא נבלותו שעות דין. אדיפי צ'ילסטאר אלמונדו, וואנדו פרדי לורגולד. הלוי שלו שאלתי, שאלתי, כמו מסביב, אבל שיבותו שאלתי, שאלתי. רשי, רשי, תמה, נצרונו ראשה, ירי, יריקו, אור הדוב, סייפה פעמי, כדי כמו מווה, כמו מווה, כמו מווה, סייג'ה, כמו מווה. מה, זהו, ככה נגמר, ובת אחד, שירים קצרים, אירוויזיון זה... רגע, רגע, רגע, זו שאלה חשובה. גם פה הגבילו את השירים בזמנים? בוודאי, יש חוק עולמי שזה שלוש דקות שיר. אם אתם זוכרים אותה שנה, היה, שדפנה דקל זכתה באירוויזיון, ברגע ספורט, אז היא חרגה ב-20 שניות. 17 שניות. ב-17 שניות, וענת עצמון התעצבנה. וטבעה. וטבעה, ואמרה שזה לא הוגן, בגלל החריגה היא דרשה לעשות תחרות חוזרת. Mm. אחרת, תראה, מדינות היו מקליטות, לא ברור, שירים ברור, לא חוקים. ו... כן, יפה. טוב, תשמע, בסדר. בפסטיבל הזמר והפזמון, בתשכ"א, לא. הרי אלונה טורי נפטרה בש... בשבוע שעבר. נכון. באותו פסטיבל היה לה שיר, כאשר אני ואת. השיר הזה הוא בן דקה שלושים ומשהו. כן. אוקיי. יכול להיות באותה תקופה, כל השירים היו שתיים וחצי דקות. נכון. אתה לא צריך יותר מזה. ואם אתה רוצה דוגמה ללמה אתה לא צריך יותר מזה, אנחנו תכף נשמע את זה בשיר שתכף נשמע. וזה גם כן מתוך שנה מוזרה לאללה בתולדות האירוויזיון, 1969. ובפעם הראשונה והאחרונה, ארבע מדינות, אותו מספר נקודות. לא היו כללים בנוגע מה, מה אתה עושה במצב כזה, ואז לא, החליטו... לא הייתו uh, לו מטבע. <laughs> לא, החליטו <laughs> שארבע uh, מדינות זכו באותה שנה באירוויזיון, ואלה הן המדינות. ספרד, uh, uh, mm -hmm. uh, צרפת, יפה, הולנד, נדמה לי שהזמרת אפילו הייתה יהודייה לניכור, חושב שנקרא התרובדור. Mm -hmm. אבל השיר המפורסם ביותר מבין הארבעה וגם המצליח ביותר היה של uh, לולו, שייצגה את uh, בריטניה כמובן. Mm -hmm. שיר עם שם די אידיוטי, אבל uh, לא יותר, לא, לא פחות אידיוטי מדינג אדונג, uh, uh, uh, או כן, נו, טיץ' אין, אתה אין, בוודאי. כן, כן. אתה רוצה לשמוע את לולו? בוא נשמע. בוא נשמע את לולו. בום, בנגה בנג. הנה זה בא. הנה זה מגיע. הנה זה בא, עם הסריטות, עם ההיסים, עם הכל. הוא מגיע. בסוף הוא יגיע. כי אתם מבינים, זה מתקליט. הנה. That's right. <laughs> Come closer and cuddle me tight. My arm goes boom, bang, bang. זהו. טוב, זה אחד השירים החמודים והלא ממש חשובים בתולדות <laughs> uh, האירוויזיון, אבל חמוד לה לא, על לא, השיר הזה. Uh, טוב, ועכשיו יש לנו תמימות דעים לגבי השיר הבא שנשמע, כי הוא אמנם לא ממה שאני קורא תור הזהב של האירוויזיון, אבל אני אוהב אותו, מה לעשות? הוא זכיר, הוא קליט. הוא שיר, uh, אם דיברנו על קודם על uh, שירים שהם לא ווינרים אבל זכורים, יש uh, את הזמרת המופלאה שקוראים לה ג'ינה ג'י, והשם של השיר הוא מאוד מוזר. הוא oh, אה, uh, just a little bit. ממש ככה קוראים, ככה כתוב בקומוניקט, מה yeah, yeah. שאתה אוהב להגיד, הוא oh, אה, uh, just a little bit. Uh, שנות התשעים, אנשים נוטים uh, טיפה טיפה להפחיד בערכם כי... מבחינת טרוויזיון כמובן, היו פחות להיטים, קצת לאנשים הייתה איזושהי שחיקה. אבל המוסד המשיך, המשיך, המשיך, למרות שאירלנד כתבה כמעט שם את כל המקומות הראשונים בניינטיז. מישהו צריך. מישהו צריך לעשות את העבודה. שלא נדבר על ישראל שהיו בשפל. חוץ מהשחייה, ישראל היו די בשפל בשנות ה-90. השיר הזה הוא רקיד, הוא סממן מובהק של הניינטיז. חמוד. כן, היה לו חיים, מה שנקרא, היה לו חיים משלו מחוץ לאירוויזיון. אנשים אומרים, יש הרבה, שכני, אנחנו קוראים לזה נון חובבים. אה, טוב, מה שקורה באירוויזיון נשאר באירוויזיון, שומעים אותו שלוש דקות וזהו, לא. הרבה הרבה הרבה שירים אה, היו גם במצעדים האמריקאים אפילו, הבריטים. אה, השיר הזה למשל הגיע ממש אה, לפסגות, ואפילו משמיעים אותו עד היום במסיבות ובכל מיני מקומות. גו! ג'ינג'י! Yeah. טוב, קצב, מתחיל עם קצב טוב. כן. Okay. וואלה, המסכים, תשומם. אחלה שיר, שיר לרקוד, אחלה, אחלה שיר. נמציא. אנחנו uh, סוגרים את השעה הראשונה של ספיישל לעיתון, ספיישל אירוויזיון. אל תלכו לשום מקום, תחזרו לנו לשעה השנייה, ואנחנו מסיימים עם... עולה, עולה. או... נשיר ביד. כשהשמחה בלב פורחת. אירוויזיון 85, <laughs> יזהר כהן. הנה הוא, הוא מגיע. תכף. זה מביני, לוקח לו זמן. טוב, אז על הרקב אפשר להגיד תודה לטל, ושי, לאהרון, לאמיר, לדותן, הנה, בוא נשמע. אנחנו ניפגש אחרי החדשות מיד עם שעה נוספת של אירוויזיון. שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם ויפה הוא שבעתיים הוא מחייך לכולם עולה עולה אשיר ביחד כשהשמחה באה לבורכת עולה עולה שבעד נען. <מח> זה לזה רוצים לגשת, יחד מבקשים לחלום. איש לאיש רוקמים פה קשת, אלף באים לה כך באים לשיר הלילה.